Benito letxondi hori otar kantaria, hotxailaren bostean Parisen eskainiko du kontzertua. Aspalditik Euskal Herritik kanpo ez da izan, eta beraren dako kantaldiak du lehen Benito Lertsundi. Nire lehen historian, eh? dola berrogeita marrutea zeginenean, hemen hitegin ito nolako gozak. Hey. Eta nik hori bene ez du errepikatu nahi izan du eh, Euskal Herretikampu ez da. Horten pizkabat mantendu izan du naiz eskaintza hori pizkaduko inien ez. Gero, ba, ibilia gara kanpoan zehar, baino beste kontestu batean. Eh? Nik betizkatzen dut eh, Euskal Herren egiten alduten hori eh? egin alizatea Eus eintokitan. Artista zainez, ba, artista lan egitea, edo non, edo zeuntokitan preeste egon behar da, eta nien nago. Ba, betire, hori, ez da ibili behar, han zerbait maila jetxi, nola baite, osatu, han egon gaela, ez ariatik, han ez da. Olatz, zugasti. Hemen ematen duena emateko urte guzti hauek kosta izan zaizki berari. Maen urte asko borrokan gauzak duin eta ongi egin alizateko, ez da. Eeta mm. gero hemendik ateratzeagatik beak esan duen bezala bapixkiat baldintzak kaskarrago batzutan e, arituko baldimaa da hori inondikan ere estio bere buruari ez dio, mm. e, Berak esten duelako ba publikoari zor diolako mm. ba mailarik onena ematea ez da. Kantaliez berdinak eman baditu Iparra Euskal Herrian azken hilabete hauetan, oroi oraina diskoko kantuak izan dira batez ere, baina nola ez fama duten kantuak ere entzuna izan dira. Benito lartxundi. Bueno, bat fijo da guena da Baldorba. Bai. Baldorba hori fijo. Zenbagera, bukerarako, mm. eta gero, bueno, bai, bizkeia maitezen maitokitan hoi fijo da. E, bueno, horrela, bai, badire kantu batzuk eman eh, beharrekoak. Mm. E, aspaldi denbora dexente da karkil baitaren igarra behigian kantatzen. Eta, bueno, horrela. Muxikaren zutabe handia irurogei garren amarkadan izan dela dio Benito Latxundik. Muxika horren zutabeak, ezinbestekoak, irurogei garren amarkadan sortu ziren. Dylan, Beatles, right. Rowling, eta gero beste asko. Gure sí. gara jan, e, egiten zenduna, egiten zendula... Alda geta sinbestekoa zen, zen paisaegoi n'deuse. Mm. Hemen euskarlarrien kantatzen zutenak ziren koroak. Bertsolari batzu bateko den koroak sibiruan ba, maskaradak eta pastora eginko ziren, baino kitarra bat modu harretan hartuta, pues, azkeneko ezaguna, bardu ezaguna izango zen Iparagirre. Eta etzen olako egin. Orduan eo zer gauza egiten zenola, zen dula. It, zen eta karaiari lotua Arribes protesta cantabazen mundu guztian, Ameriketan batez ere mm. eta gu hor pixkat hortaran busti ginen eta orduan kolpea zen standa hundia. Eser esetik zen. Horrek Or, atz hundia gusten du. Gero, gerora etorriko den historia guztientzako, ezta. Mm. Ja mate marka bat ematen nio, ez. Horrek mm. zerbait ikuste izan zela hura.